Orfeu N-am temple usis, Sfinc și în tebe, Și nici altare nefes pentru zee, Dar ca Orfeu cu mările Ege, Pe liră îmblânzesc și lup și plebe. Zadarnic Afrodita își deschie sandalele, Ispite să mânci ghebe. Și cântece și glas nu știu să întrebe Decât de una singura femeie. Euridice amforă celestă, Incandescenta limpede-a mea voaltă, Te smulg din lut, din negura funestă, Și într-un vârtej de flăcări la oaltă, Columnă strălucind de sacră forță, În veșnicie ardem ca o torță.